Şamlı bir kişi Yezidin məclisində Bu vaxt Şam şəhərindən olan bir kişi İmam Hüseyin əleyhissalamın qızı Fatiməyə sarıb axıb Yezidə dedi Ey əmir əl-möminin, bu kənizi mənə bağışla Fatimə Bibisi Zeynəbə dedi Bibican, atamı öldürdülər, indi isə məni kəniz aparmaq istəyirlər Zeynəb salamullah buyurdu Yox, Bu günahkar belə bir iş görə bilməz. Şamlı kişi Yeziddən soruşdu. Bu qız kimdir? Yezid dedi. Bu Hüseynin qızı Fatimə, o isə Əliyibnə Əbü Talibin qızı Zeynəbdir. Şamlı kişi. Ey Yezid, Allah sənə lənət eləsin. Allaha and olsun ki, mən ilə fikirləşirdim bunlar Rum əsirləridir. Yezid. Hand olsun Allaha, seni də onlara qovuşduracaqam. Sonra o məlun həmin kişinin ölüm hökmünü verdi. Ravi deyir, Yezid bir nəfər xətibə əmr etdi ki, minbərə çıxıb Hüseyn əleyhissalamı və onun atasını təhkir etsin. Xətib minbərə çıxdı. O, Əli əleyhissalam və Hüseyn əleyhissalama ihanət edəndən sonra müaviyyə və Yezidi tərifləməyə başladı. İmam Zeynal Abidin əleyhisselam uca səslə buyurdu. Vay olsun sənə, ey xətib! Məxluqun razılığını əldə edib xalqi qəzəbləndirdin. Bəs öz yerini cəhənnə modunda gör. i̇bn Sinan Xəfaci Əli əleyhisselamın mətində deyir. Minbərlərdə Əmir Əl-Möminin Əli əleyhisselamı aşkar təhkil edirsiniz. Halbuki minbərlərin taxtaları O həzrətin qılıncı sayəsində hazırlanıbdır. Həmin gün Yezid, İmam Zeynal Abdin əleyhissalama söz verdi ki, o həzrətin üç istəyini qəbul edəcək. Sonra əmr etdi ki, əhl bir xaraba evə aparsınlar. Həmin ev onları nə soyuqdan, nə də istidən qoruyurdu. Əhl-i üzvləri orada qaldılar. Onlar dəməşqdə olan müddət ərzində, Həmişə İmam Hüseyn əleyhissalam üçün əza saxladılar.